Kapitola 58. Dvoření Majer pro mě neposlal celé dva dny. Zůstal jsem uvězněn ve svých pokojích a málem jsem se okousal nudou a podrážděním. Nejhorší bylo, že jsem neměl ponětí, proč mě Mayer nevolá. Mám moc práce, urazil jsem ho něčím, uvažoval jsem, jestli mu nemám poslat kartičku se zlatým prstenem, který mi dal Bredon. Ale pokud Alveron zkouší mu trpělivost, mohla by to být těžká chyba. Jenomže já byl skutečně netrpělivý. Přišel jsem sem, abych našel mecenáše nebo alespoň podporu ve svém pátrání po Amirech. Prozatím ale vše, co jsem se v májerových službách získal, byl osezený zadek. Nebýt Bredona, totálně bych se zbláznil. Co horšího, mou loutnu v krásném poutře od Deny už dělili pouhé dva dny od chvíle, kdy bude patřit někomu jinému. Doufal jsem, že touto dobou už získám májerovu důvěru natolik, že ho budu moct požádat o peníze na její vyplacení ze zástavárny. Byl bych si přál, aby dlužil on mě, ne naopak. Jakmile člověk něco dluží příslušníkovi šlechty, je nesmírně obtížné se toho dluhu zbavit. Ovšem, pokud se dalo soudit podle nedostatku pozvání, byl jsem hodně daleko od získání Alveronovi přízně. Probíral jsem se pamětí a pokoušel se přijít na to, co jsem při posledním rozhovoru mohl pokazit, co se ho mohlo dotknout. Vytáhl jsem ze zásuvky kartičku a přemýšlel jsem, jak vhodným způsobem požádat Májera o peníze když se ozvalo zaklepání na dveře. Domníval jsem se, že jde o časný oběd a zavolal jsem na chlapce, aby ho nechal na stole. Nastalo významné ticho, které mě vytrhlo z úvah. Pospíšil jsem si ke dveřím a s úžasem jsem venku uviděl Majerova osobního sluhu stapese. Tapese. Alvernova pozvání mi až dosud vždy přinášel poslíček. Majer by tě rád viděl, pravil. Postřehl jsem, že komorník vypadá téměř strháně. Oči měl unavené, jako by dlouho nespal. Zahradě? Ve svých pokojích, odvětil Stapes. Zavedu tě tam. Pokud se dalo věřit dvorským klepům, Alveronin zřídka přijímal návštěvy ve svých pokojích. Když jsem vykročil za Stapesem, neubránil jsem se pocitu úlevy. Cokoliv bylo lepší než čekání. Alveron seděl opřený v obrovské péřové posteli. Zdálo se mi bledší a pohublejší, než když jsem ho viděl naposledy. Oči měl jasné a bystré, ale dnes v nich bylo ještě něco jiného. Nějaká tíže a tvrdost. Pokynul k blízké židli. Kvote, pojď dál, posaď se. I hlas měl slabší, ale stále velitelský. Posadil jsem se k jeho posteli. Chápal jsem, že není vhodná chvíle, abych mu za tu výsadu děkoval. Víš, jak jsem starý, Kvote? zeptal se bez úvodu. Ne, vaše milosti. Kolik bys mi hádal, jak starý ti připadám? Znovu jsem zachytil ten tvrdý záblesk v očích. Hněv. Pomalý, doutnající hněv, jako žavé uhlíky pod vrstvou popela. Hvadačně jsem uvažoval, Pokoušeli jsem se odhadnout, jaká by měla být správná odpověď. Nechtěli jsem riskovat urážku, ale lichotka by Mára podráždila. Leda by byla podána obratně a decentně. Uchylili jsem se tedy k poslední možnosti. Poctivost. 51, vaše milosti. Možná 52. Pomalu přikývl, jeho hněv jako by dozníval, podobný vzdálenému hromu. Nikdy se neptejí mladého muže na svůj věk. Je mi 40. Příští deník budu mít narozeniny. Ale máš pravdu, vypadám nejméně na 50. Někdo by řekl, že z byl ve svém odhadu velkorysí. Nenpřítomně ohladil rukama pokrývky. Je hrozné zestárnout předčasně. Strnul náhlou bolestí a skřivl tvář. Po chvíli to přešlo, zhluboka se nadechl. Na obličeji jsem mu zaleskl pot. Nevím, jak dlouho s tebou vydržím rozprávět. Dnes se mi nevede příliš dobře. Vyskočil jsem. Nemám zavolat kaudísia, vaše milosti? Ne, Vyplivo. Sedni si. Poslechl jsem. Poslední měsíc mi tahle prokletá choroba dává zabrat. Přidává mi léta a nechává mi je pocítit. Strávil jsem celý život péčí o svou půdu, ale jednu věc jsem zanedbal. Nemám žádnou rodinu, žádného dědice. Máte snad v úmyslu oženit se, vaše milosti? Klesl na polštáře. Už se tady ta zvěst rozštiřila? Ne, vaše milosti, Hádal jsem jen podle něčeho, o čem už jste se v některém našem rozhovoru zmínil. Upřel na mě pronikavý pohled opravdu? Jen odhad? Žádné klepy? Opravdu, vaše milosti. I když klepu je tu požehnaně, plný kočár, když dovolíte. Kočár? Ne fura? To je dobré. Na tváři se mu objevil stín úsněvu. Ale většinou se týkají jakéhosi tajemného návštěvníka ze západu. Saděj jsem se lehce uklonil. O snědku nic. Každý vás považuje za nejzrětějšího starého mládence světa. Ach, hlesl a jeho výraz vyjadřoval úlevu. Bývávalo. Otec se mě snažil oženit, když jsem byl ještě mladý. Já ovšem projevil značnou tvrdohlavost a žádnou ženu jsem nechtěl. To je další problém s mocí. Když máš nadbytek, lidé se neodváží poukázat na tvé nedostatky. Moc může být hrozná. Tomu věřím, vaše milosti. Připraví tě o svobodnou volbu, Pokračoval. Dává člověku příležitosti, ale současně mu jiné zase bere. Má situace je při nejmenším obtížná. Za svůj život jsem býval až příliš často hladový, takže jsem pro šlechtu neměl valné pochopení. Ale Meyer vypadal tak bledý a zesláblý, když tedy ležel, až jsem pocítil náznak soucitu. Jaká je to situace, vaše milosti? Alveron se s námahu nadzvedl a opřel se o poštáře. Pokud se mám oženit, musím si vzít vhodnou ženu z nějaké přiměřeně vážené rodiny. A nejen to, nemůže jít o dohodnutý snětek. Ta dívka musí být dostatečně mladá, aby... Odkašlal si, byl to šustivý papírový zvuk. No, aby mi porodila dědice, pokud možno několik. Sledl. Začínáš chápat můj problém? Pomalu jsem kývl. V hrubých obrysech vaše milosti. Kolik takových žen existuje? Co tvá hrstka? Odvětil Alveron a do hlasů se mu vrátil náznak zápalu. Ale nesmí to být jedna z těch, které ovládá král. Žádné vyjednávání ústupků a pečečení smluv. Má rodina bojovala od založení Vintu o zachování svých privilegií. Nebudu o své manželce vyjednávat s tím mizerou Roderikem. Nedám mu ani zrno své moci. Kolik se najde žen, na které nemá vliv vaše milosti? Jedna. To slovo dopadlo jako z olova. A to není to nejhorší. Ta žena je po všech stránkách dokonalá. Její rodina je úctyhodná. Ona sama má vzdělání. Je mladá, krásná. Poslední slovo jako by mu činilo potíže. následuje jí houf zamilovaných dvořanů, silných mužů s medovými jazyky. Stojí oni ze všech možných důvodů, kvůli jejímu jménu, pozemkům, pro její vtip, odmločal se. Jak zareaguje na dvoření starého nemocného muže, který chodí o pokud vůbec. Ústa se mu skřivila, jako by se má to slova chutnala horce. Ovšem, vaše postavení, začal jsem. Zvedl ruku a podíval se mi přímo do očí. Zál ženu, kterou si musíš koupit? Klopil jsem zrak. Ne, vaše milosti. Ani já ne. Představa, že bych využil své postavení, abych tu dívku získal, je nechutná. Chvíli jsme mlčeli. Za oknem jsem viděl dvě veverky, jak se honí po vysokém kmení Jasanu. Vaše milosti, kdybych vám mohl být jakkoliv nápomocen, budete-li se o tu dámu ucházet? Pocítil jsem žár Majerova hněvu, ještě než jsem vzhledl, abych ho spatřil. Hluboce se omlouvám, vaše milosti. Překročili jsem své meze. Tohle má být další z tvých odhadů? Ano, vaše milosti. Zdálo se, že bojuje sám se sebou. Potom vzdychl a napětí v místnosti povolilo. Omluvit bych se měl já tobě. Tahle hlodová bolestně připravuje o zábrany. Nemývám ve zvyku probírat osobní záležitosti s cizinci, natož abych nechával volné pole odhadům lidí v nižším postavení. Pověz mi, co si ještě odhadl. Směle do toho. Teď už se mi dýchalo trochu lépe. Počítám, že byste se s tou dívkou rád oženil. Kvůli splnění povinností, to především, ale také proto, že ji milujete. Nastala další chvíle ticha, ne tak zlá jako předchozí, ale i tak napjatá. Láska, vyslovil pomalu. To slovo nadužívají početilci. Ona je hodná lásky, o tom není pochyb. A já vůči ní chovám náklonost. Zatvářil se rozpačitě. To je vše, co k tomu mohu říct. Obrátil se ke mně. Mohu se spolehnout na tvou mlčenlivost? Samozřejmě vaše milosti, ale proč tolik tajnosti? Rád si volím čas podle vlastního výběru. Zvěsti nás nutí jednat, když nejsme připraveni, nebo zkazit situaci, která ještě nedozrála. Chápu, jak se ta dáma jmenuje? Meluan Laklesová, vyslovil pečlivě. Nože, přesvědčil jsem se sám, že jsi okouzlující a že máš dobré způsoby. Co víc... Hrabě trepně mě ujistil, že umíš skládat a hrát písně. To přesně potřebuji. Chceš vstoupit do mých služeb, co se toho týče? Zaváhal jsem. Jak konkrétně mě chce vaše milost použít? Věnoval mi skeptický pohled. Myslím, že při tvé skvělé schopnosti odhadu je to zjevné. Je mi jasné, že se hodláte té dámě dvořit vaše milosti. Nevím však, jakým způsobem... Přejete si, abych sestavil dopis? Napsal pro ní píseň. Mám ze měsíčního světu šplhat na balkon, abych ji položil na okno květiny? Tančit s ní v masce a vydávat se za vás? Vlej jsem se usmál. Nejsem nejlepší tanečník, vaše milosti. Alveron se zhluboka, poctivě zasmál, ale i když to znělo opravdu veselé, poznal jsem, že mu smích působí další bolest. Spíš jsem měl na mysli ty první dvě věci, přiznal a klesl na polštáře. Víčka mu stěžkla. Přikývl jsem. Potřeboval bych o ní vědět víc, vaše milosti. Pokusit se dvořit ženě, aniž bych ji znal, by bylo více než pošetilé. Alveron unaveně přikývl. Daudikus by ti mohl pomoci se základními údaji. Ví toho dost o historii našich rodů. Rodina, to je základ, na němž se dá stavět. Musíš vědět, odkud přichází, pokud se jí máš dvořit. Pokynem mě pozval blíž a podal mi železný prsten. Ruka se mu chvíla úsilím udržet se ve vzduchu. Ukaž to kaudikovi a on už bude vědět, že jednáš podle mých pokynů. Rychle jsem si prsten vzal. On ví, že máte v úmyslu se oženit? Ne, ale Veron prudce otevřel oči. O tom s nikým nemluv. Vymysl si nějakou výmluvu a přines mi lék. Lehl si a zavřel oči. Když už jsem odcházel, zaslechl jsem, jak si pro sebe tiše povídá. Někdy to neposkytnou vědomě, někdy to nedají dobrovolně. Nicméně jde o moc. Ano, vaše milosti, řekl jsem, ale on upadl do neklidného spánku, dřív než jsem opustil pokoj.